și, în cer și pe pământ, el tata, și sfânt. Aici este preotul Valeriu, aducând sfânt. pentru iubiți ascultători ai emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, programul L002, programul numărul 2 din studiul pe care l-am început de curând, cu voia lui Dumnezeu și prin amabilitatea dumneavoastră, iubiți ascultători, în privința Evangheliei scrisă de Luca așa cum i-a fost inspirată și transmisă de Dumnezeu prin Duhul Său Cel Sfânt. Istorioarea cu care obișnuim să ne deschidem de regulă programele ne va lipsi și astăzi, deoarece suntem la partea introductivă, dar vă asigurăm, iubiți ascultători, că începând cu lecțiunea viitoare va fi lecțiunea numărul L003. Vom avea obișnuitele noastre istorioare, Ba încă vom avea una foarte palpitantă, care ne va ocupa aproximativ 5-6 lecțiuni. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu, după o rugăciune și o cântare, ne vom continua prezentarea părții introductive în studiul Evangheliei după Luca, urmată apoi de începerea studiului propriu-zis. Așadar, să ne apropim acum înaintea Domnului de scaunul îndurării printr-o rugăciune, dorind ca el, cerând de la El ca El să ne pregătească inimile, să primească hrana cuvântului Său și mințile noastre să fie treze la tot ceea ce are să ne spună. Mulțumim, Doamne Tată, încă o dată în numele Domnului Isus pentru un nou prilej pe care ni l-ai dat să ne apropiem de cuvântul Tău. Ajută-ne, te rugăm, ca chiar din partea aceasta introductivă să învățăm și de aici Sfânta Ta Călăuzire, cum ai îngrijit ca Sfântul Tău cuvânt să ajungă până la noi curat. Ajută-ne să-ți mulțumim pentru aceasta și să-L primim așa cum ni l-ai dat Tu prin Duhul Tău Cel Sfânt. Ferește-ne, te rugăm mințile și inimile de gânduri preconcepute, curățiți de noi și de părerile tuturor oamenilor, să-l primim curat, sfânt cum ni l-ai dat, ca să ne aducă înaintea ta. Îți slăvim numele pentru tot ce ai făcut și faci pentru noi. Amin. Îți cântăm Iisus pe Nimeni nu ne înțelege, în noastră lege, Și Nu eu să ne dezlege, tu, Cuvântul lui Dumnezeu spune: Cereți și vi se va da. Noi am cerut prin rugăciune ca domnul să ne vorbească și azi, suntem convinși că El este gata, prezent cu cele ce vrea să ne vorbească. Inimile noastre trebuie acum să fie pe recepție înaintea lui. Așadar, iubiți ascultători, am făgăduit în lecțiunea trecută că astăzi vom spune ceva cu privire la locul, dar mai ales cu particularitățile locul unde a fost scrisă Evanghelia după Luca și particularitățile ale acestei Evanghelii. Despre locul scrierii Evangheliei nu se știe foarte sigur, pare însă să fi fost Roma. Ceva despre particularitățile Evangheliei după Luca. Evanghelia după Luca are unele particularități și ne amintește specificul Sfântului Apostol Pavel. Ea este Evanghelia adresată neamurilor și lucrul acesta se vede din faptul că Mântuitorul Iisus Hristos este arătat ca lumina care luminează neamurile. Aceasta se află în Luca 2, versetul 32. La fel ca și Sfântul Apostol Pavel, Luca proslăvește Harul Universal Nepărtinitor și nemeritat față de cei păcătoși, indiferent de ce neam ar fi ei, lăsând astfel la o parte ceea ce era important pentru iudei. În privința aceasta, Luca este contrastul lui Matei, dar același duh pentru aceeași lucrare, lucrarea de mântuire a întregului neam omenesc. Spița neamului lui Iisus Hristos, așa cum ne-o prezintă Luca, nu urcă numai până la Avram, după cum vedem la Evanghelia după Matei, care este strămoșul poporului evreu, ci trece dincolo, anume, până la Adam, până la primul om, cuprinzând astfel întreaga omenire. Capitolul 4, versetele 24-27, scoate în evidență faptul că prorocii lui Israel s-au adresat nemurilor. La capitolul 9 versetul 1 și mai departe, Luca lasă afară adaosul aflat la Matei 105 și mai departe, în care se spune că apostolii Domnului să nu meargă la neamul și nici la samariteni. De asemenea, chemarea tuturor oamenilor și îndurarea generală a lui Dumnezeu către toți oamenii rezultă din următoarele texte ale Evangheliei după Luca și anume, capitolul 7, versetele 26 în continuare, capitolul 9, versetele 51 în continuare, 10 cu versetul 25 în continuare, 12 de la versetul 37 în continuare, 13 de la versetul 6 în continuare și la capitolul 17, între versetele 7 și 10. O treime din Evanghelia lui Luca nu este amintită în celelalte evanghelii. Spre exemplu, capitolul 1 și 2, vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul și a Domnului Isus, tăierea împrejur și prezentarea la templu, Isus la vârsta de 12 ani. Avem iarăși ceva care nu este amintit în celelalte evanghelii. Avem de la capitolul 7, versetul 11 în continuare, învierea tânărului din Nain. Aceasta este prezentă numai în Evanghelia după Luca capitolul 7, versetele 36 în sus, ungerea făcută de femeia păcătoasă, de la capitolul 10, cu 38, vizita la Marta și Maria, capitolul 17, versetul 11, vindecarea celor 10 leproși, toate aceste lucruri sunt amintite specific în Evanghelia după Luca. Avem în continuare, de la capitolul 19, versetul 1, intrarea Domnului la Zacheu, Capitolul 23, versetul 6, Hristos înaintea lui Irod. Capitolul 24, versetele 13, cei doi ucenici din Emaus. Avem apoi următoarele pilde pe care le găsim în Luca. Pilda despre Samaritanul Milostiv, capitolul 10. Pilda despre Banul Pierdut și Fiul Pierdut, capitolul 15. Pilda despre Ispravnecul Nedrept, capitolul 16 despre bogatul nemilostiv și lazăr, săracul, capitolul 16, despre fariseu și vameș, capitolul 18, despre polii încredințați, capitolul 19. După aceea, haideți să vedem câteva aspecte în legătură cu împărțirea Evangheliei după Luca. Această sistematizare ne este relativ folositoare în studiul cărții Apostolului Luca, la fel ca și a oricărei alte cărți. Prima parte se ocupă de preistoria vieții Domnului Isus și confirmarea divină, cuprinsă în capitolele 1 și 2. A doua parte a Evangheliei după Luca privește trimiterea de către Tatăl, aceasta o găsim în capitolele 3 și 4 până la versetul 13. A treia parte a Evangheliei după Luca privește activitatea Domnului Isus în Galileea. Aceasta începe de la versetul 14 al capitolului 4 până la capitolul 9 cu 43. A patra parte a Evangheliei după Luca, Marea Călătorie la Ierusalim, cuprinde capitolele 9, versetul 51 până la 19 cu versetul 28. Și a cincea parte cuprinde intrarea în Ierusalim. Capitolele 19 de la 29 în continuare, Patimile Domnului, Moartea, Învierea și Înălțarea Sa la Cer, capitolele 20 până la 24. Iată câteva din izvoarele folosite de Sfântul Evanghelist Luca. Primul izvor al istoricirii Evangheliei a iii era fără îndoiară propovăduirea apostolilor. Ei au fost martorii vieții Domnului Isus, învățătorul lor. Chiar Mântuitorul îi numește martorii săi aleși, după cum vedem la Luca la capitolul 24, versetul 48, și de asemenea la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1 cu versetul 8. Al doilea izvor au fost toți ceilalți ucenici și martori oculari ai vieții Domnului Isus. Printre aceștia se afla și Maica Domnului, care a supraviețuit după învierea și înălțarea Fiului ei la cer. Ea făcea parte din prima biserică creștină din Ierusalim și Duhul Sfânt i-a adus aminte de tot ceea ce trebuia scris cu privire la nașterea Mântuitorului Lumii. În adevăr, Maica Domnului a fost un izvor însemnat de date importante pentru scriitorul Evangheliei a iii date care priveau nașterea și copilăria Domnului Isus. Sfântul Evanghelist Luca, în Evanghelia scrisă de el, scoate în evidență legătura dintre vechiul și noul legământ, subliniind în activitatea și în învățătura Domnului Iisus punctul de plecare și începutul noii creațiuni spirituale. Privirea lui este deci îndreptată către viitor. După părerea multor cercetători ai Sfintelor Scripturi, Evanghelia după Luca este cununa Evangheliilor sinoptice, adică Matei și Marcu. Ea a fost scrisă în limba greacă și într-un stil frumos și limpede, cum numai epistola către evrei o egalează. Mulțumim cu recunoștința lui Dumnezeu, Tatăl și Domnului Isus Hristos, care prin Duhul Sfânt, adevăratul autor al Evangheliei și al Întregii Sfinte Scripturi, ne-a dăruit adevărul veșnic, pentru mântuirea și desăvârșirea noastră. Amin. Slăviți să fie Domnul! Iubiți ascultători, cu aceasta am încheiat prezentarea introductivă în studiul care ne stă înainte și anume studiul Evangheliei după Luca. Așa cum am amintit, la studiul acesta... A lucrat un credincios slujitor al lui Dumnezeu închinându-și întreaga sa viață, pentru că studiul care îl parcurgem acum și anume cu privire la fiecare verset din întreaga Evanghelie a lui Luca, este extins cu privire la tot Noul Testament. Ne dăm seama că aceasta a luat zeci de ani de muncă continuă și muncă susținută. Iar adaptarea acestor gânduri la prezentarea lor pe calea aerului este înfăptuită de preotul Valeriu și ne este prezentată nouă acum toate aceste lucrări, fiind făcute însă de unul și același autor, Duhul Sfânt, care a lucrat și la încheierea Scripturii. Tot ceea ce este bun și de folos, tot ceea ce are fără nicio obiecție corespondent în Scriptură, să luăm neapărat, iubiți ascultători. Tot ceea ce este pus pe delături și pentru care nu se găsește un temei scripturiptic, trebuie lăsat deoparte și să luăm cu grijă învățăturile numai acelea care sunt confirmate de Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, haideți să citim versetul 1 al capitolului 1 al Evangheliei scrisă de Duhul Sfânt prin pana Evanghelistului Luca. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi. Cu privire la acest verset, haideți să găsim câteva gânduri care ne-ar sluji tuturor acelora care dorim să pătrundem înțelesul Scripturii mai adânc. Putem spune că fiecare creștin, într-un anumit fel, se apucă să istorisească, să mărturisească despre Domnul Isus. Aceasta este, de fapt, chemarea tuturor urmașilor Lui Hristos. Aceasta este, de fapt, ceea ce facem și noi acum, prin intermediul acestui program de radio. Dar ca să poți istorisi, trebuie să știi. Și ca să știi, trebuie să înveți, să cercetezi. Și ca să înveți, trebuie să depui o muncă asiduă. O muncă încărcată, încordată și cu lepădare de sine. Dragul meu frate credincios, ce fel de istoricitor ești tu? Adevărul este ca Dumnezeu, nemărginit și nepărtinitor. Noi suntem oameni mărginiți, cunoaștem în parte, așa după cum citim la 1 cu 13,9, oricum ne-am numit și orice rang am avea noi pe pământ. E bine să știm precis lucrul acesta ca să fim feriți de multe primejdii și păcate și ca să putem primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Cu cât ne recunoaștem mărginirea, cu atât Dumnezeu ne lărgește ca să cuprindem mai mult din adevărul Său, așa după cum cel care se smerește mai mult este înălțat mai mult. Numai acela care are Firea lui Dumnezeu, adică cel născut din nou din Dumnezeu prin Credința în Domnul Iisus Hristos și în jertfa lui răscumpărătoare, numai acela poate intra în împărăția adevărului, unde va cunoaște multele din fețele și lucrările adevărului. Cel care nu are firea lui Dumnezeu, firea nouă, nu poate pătrunde tainele adevărului, după cum citim la 1 Corinteni 2 cu 14. Un om al lui Dumnezeu spune așa, Adevărul este felul de gândire al oamenilor din paradis adică cei după chipul lui Dumnezeu. Când s-a dus paradisul, s-a dus și adevărul și nu va mai reveni decât odată cu el. Cei născuți din nou au intrat în raiul pierdut de Avram. Au intrat în împărăția lui Dumnezeu unde și-au recăpătat chipul lui Dumnezeu și de aceea pot cunoaște adevărul lui Dumnezeu. Pomul adevărului crește numai în mijlocul raiului lui Dumnezeu și roadele lui sunt gustate numai de aceia care au intrat acolo prin ușa Hristos, prin nașterea din nou. Sfântul Macarie cel Mare spune așa, Adevărul însuși se descopere numai sufletelor credincioase, adică oamenilor care s-au lepădat de ei înșiși, aripindu se 100% de Dumnezeu. Adevărul nu este o sumă de teorii însușite în mod simplu cu mintea, ci trăirea în Hristos, în Dumnezeu, trăirea reală în El. A cunoaște lucruri religioase, spune Sfântul Marco Ascetul, e un lucru, iar a cunoaște adevărul este cu totul alt lucru. Iată ce spune și fericitul Augustin. Nicăieri sufletul credinciosului nu se desfată de adevăr, de dreptate, de fericire, de viață veșnică, așa ca în Hristos. Evanghelistul Luca ne spune de ce aici, fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire a lucrurilor. Vedeți, fiecare om are un fel al lui de a vedea, după cum îi este sufletul, după cum îi este pregătirea intelectuală, după cum este curăția sau necurăția inimii, după cum este credința și mai ales după cum îi este trăirea de supunere față de Dumnezeu. După cum este omul, așa sunt lucrările și mărturiile lui. Omul este obiectiv sau subiectiv în mărturia pe care o face, după cum este starea lui, firească sau duhovnicească, Liberă sau roabă față de oameni și de lucrurile pământești? Mulți s-au apucat să scrie despre Domnul Isus, despre lucrările și învățăturile sale, dar n-au rămas scrierile lor, pentru că Duhul Sfânt vegea asupra adevărului ca să nu se strecoare rătăcirii. Sfântul Evanghelist Luca, trezit fiind de Duhul Sfânt, a cercetat toate scrierile celor dinaintea lui și, văzând ceea ce lipsea din toate, S-a apucat de lucru ca să lase scris omenirii viitoare adevărul de care avea nevoie. De fapt, cum zice și teologul ortodox Lopuhin, întreaga istorie a neamului omenesc se învârtește în jurul a două evenimente, adică căderea omului în păcat și al doilea răscumpărarea lui fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorie amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi. Mare răspundere au toți cei care se apucă să alcătuiască o istorisire a lucrurilor petrecute, pentru că de istorisirea aceasta atârnă viața sau moartea multora, după felul cum este ea alcătuită, sub călăuzirea Duhului Dumnezeu, sau a Duhului omului, a Duhului de partidă. Dacă sunt cu adevărat creștin, atunci trebuie să am grijă să nu fac nimic din ceea ce știu că n-ar face Mântuitorul meu, Isus Hristos. Domnul Isus n-ar vorbi, n-ar lucra și n-ar scrie în Duh de partidă, pentru că El este deasupra tuturor despărțirilor dintre oameni, despărțiri ca națiuni, religii, partide politice sau clase sociale. Eu trebuie să-i semăn Lui în toate. El este adevărul, cum scrie la Ioan 14,6, și adevărul este nepărtinitor. Prin tot ceea ce spun, prin ceea ce fac sau ceea ce scriu, eu trebuie să deschid ochii oamenilor ca să vadă limpede pe Domnul Isus și să-L primească pe El prin credință, ca mântuitor personal, și astfel să fie strămutați din împărăția păcatului și a morții în împărăția lui Dumnezeu. Să fie strămutați în împărăția Lui, nu în cadrul unei partide religioase. În versetul următor, Evanghelistul Luca, la versetul 2, continuă ideea începută în versetul 1 și spune: După cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început, și au ajuns slujitori, ai cuvântului. Putem să observăm că adevărul nu se schimbă după timp, în împrejurări sau oameni. Adevărul nu este influențat de acești factori. El rămâne același totdeauna. Oamenii sunt cei care trebuie să se schimbe după adevăr. Nu adevărul după oameni. Adevărul cuvântului Dumnezeu este bolobocul sau cumpăna cum o numesc unii. Și niciodată nu o să punem cumpăna după gradul de înclinare de strâmbătate al zidului, ci punem zidul întotdeauna să se potrivească după cumpănă, căci numai în felul acesta putem să construim o casă. De asemenea, când este la niciodată nu o să tăiem din dreptar ca să se potrivească cu denivelările de pe pereți, ci întotdeauna lăsăm dreptarul întreg, îl aplicăm peste mortar, tot ceea ce lipsește față de dreptar se va completa, Ceea ce este în plus va cădea și numai în felul acesta reușim să facem o lucrare. Biblia, fiind dreptarul nostru al celor care suntem creștini ortodoxi, o aplicăm peste viețile noastre și tot ceea ce lipsește vieților noastre, care se găsește în ea, va fi completat de Scriptură. Tot ceea ce este pus în afară de Scriptură în noi va fi dărămat de Scriptură și în felul acesta va rămâne casa lui Dumnezeu construită din pietre vii care este slăvită. În ochii Domnului și aici pe pământ și pe urmă va fi slăvită în toată veșnicia. Să mergem totdeauna la obârșia lucrurilor și vom înțelege limpede adevărul. Spune textul aici că au văzut cu ochii lor de la început. Un proverb japonez spune așa. Este mai bine să vezi odată decât să auzi de o sută de ori. Vrem noi să fim încredințați de adevărul dumnezeiesc? N-avem decât să mergem la cei ce l-au văzut de la început, să mergem adică la sfinții apostoli care au trăit cu Domnul Isus, căci adevărul lui Dumnezeu este prezentat de ei în Domnul Isus întrupat. Adevărat zicea Tertulian, acel lucru e mai adevărat care e mai vechi și acel lucru e mai vechi care e de la început și acel lucru e de la început care vine de la apostoli și de la Domnul Isus.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 Numai când învățătura noastră nu se deosebește într-un nimic de a lor. Aceasta este dovada adevărului. Citatul acesta pe care l-am expus este luat din Studii Teologice, noiembrie-decembrie 1967, la pagina 622 și 623. Iar Origen spune așa: Numai acel adevăr trebuie să fie crezut care nu contrazice într-un nimic.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 ca să fie temelia viitoare și stâlpul credinței noastre. Acest citat se află în lucrarea contra ereziilor la 3-1-1. Același scriitor zice mai departe: Adevărata cunoaștere este doctrina apostolilor și vechiul așezământ al Bisericii pentru toată lumea, ne primind nici adăugire, nici suprimare. Textul acesta este găsit în contra ereziilor, citat în revista Studii Teologice din noiembrie-decembrie 67 la pagina 622. Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi, spune Proverbe 22 cu versetul 28 din Cartea lui Dumnezeu. Sunt unii care mută hotarele, spune Iov în Cartea lui la capitolul 24 cu versetul 2. O tradiție fără adevăr, adică adevărul Scripturii, este o eroare veche. Așa spune Sfântul Ciprian. Asta înseamnă un hotar mutat. Iubiți ascultători, mesajul propriu al lecțiunii L002, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, se încheie la punctul acesta. Minutele care ne-au mai rămas disponibile le vom folosi, ca de obicei, cu un recital de poezii încheiate cu o melodie orchestrală. Prima poezie căreia doresc să-i dau citire poartă titlul Doamne, drumul meu puțin Doamne, drumul meu puțin, vămil dulce și senin, cu cântări și lacrimi plini, cu avânt trăit divin și cu frați ce merg și vin. Doamne, drumul meu rămas, fâmil vrednic pas cu pas, și mai după tine atras, până în cel din urmă ceas, până în veșnicul popas. Doamne, drumul viitor, fâmil pașnic și ușor, cu un înalt și dulce zbor, cu un cal și sfânt fior, până în ultimul meu dor. Doamne, drumul încânsus, fâmil in slăvit adus, mai frumos și mai presus decât tot ce am fost și am spus spre mărirea lui Isus. Amin! Este cu putință! Cu putință este, frații, să-i iubești ori și ce ți-ar face, ori și unde ești. Cu putință este chiar lovit să taci, dacă voi sfântă vrei smerit să o faci. Cu putință este să rabzi orice greu, dacă ai iubirea pentru Dumnezeu. Cu putință este aerta ierta oricui, dacă ai dorința mântuirii Lui. Cu putință este să uiți orice rău, dacă ai bunătate în lăuntrul tău. Cu putință este drumul sfânt să-L cu putință toate, numai, dacă vrei, amin. Domnule, în candelă să ardă, domnule, doamne, eu te rog. Domnule, în candelă să ardă și păstrează neîncetat al zi.